Moțiunea de cenzură se citește mâine, iar votul are loc joia viitoare. Opoziția și-a impus astăzi punctul de vedere în Parlament. Felix Bănila a demisionat de la conducerea parchetului Antimafia din cauza felului în care instituția a închetat cazul Caracal. Și viitorul Comisar European pentru Justiție propune ca fondurile comunitare să se acorde în funcție de respectarea principiilor statului de drept. Alertă meteo din această noapte de la ora 4 până în dimineața de sâmbătă. Temperaturile vor scădea chiar și cu 15 grade va ploa mai întâi în vest, iar apoi în toate regiunile. Alina Șerban de la Administrația Națională de Meteorologie. Se vor semna la verse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat chiar bijeli și grindină. Bântul va avea local și temporar intensificări în majoritatea zonelor. Cantitățile de apă vor depăși atât în intervale de scurte de timp cât și prin cumulare în 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat iar 40 de litri pe metrul pătrat. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Să înceapă votul la programul și ordinea de zi stabilită. Să înceapă votul! 181 de voturi pentru 194 în Potrivă o abținere, trei colegi nu și-au exprimat votul. Programul și ordinea de zi propusă de birourile permanente a fost respins. În aceste condiții, declar ședința închisă. Mulțumesc mult! Florin Iordachea, vicepreședinte al Camerei Deputaților, la capătul unei ședințe foarte tensionate a plenului. Opoziția a reușit să și impună punctul de vedere în ceea ce privește prezentarea și votul asupra moțiunii de cenzură. Documentul care ar putea duce la căderea guvernului Dăncilă va fi citit mâine, iar dezbaterea și votul au loc joia viitoare. Calendarul a fost oficializat de conducerile Camerei Deputaților și Senatului, au anunțat surse citate de agenția de știri Mediafax PSD și ar fi dorit ca moțiunea să fie citită astăzi și votată sâmbătă în în care numărul parlamentarilor aflați în București scade vertiginos în fiecare weekend. Liderul Pro-România, Victor Ponta. Eu cred că joi e bine să dezbat emoțiunea, cred că e bine să o și adoptăm, pentru că vineri pe 11 se împlinesc 45 de zile de când guvernul și-a schimbat cu o structura politică, prin plecarea ALDE, și practic tot guvernul devine interimat. Faptul că doamna Dăncilă n-a venit la vot în aceste 45 de zile e ceva ce eu nu pot să înțeleg, a fost prim-ministru. Dacă moțiunea trece pe 10 joi, atunci practic criza se încheie și trebuie să ne gândim cât mai repede să avem un guvern. După cum ați văzut, încă trei deputați de la PSD s-au alăturat grupului Pro-România. Secretarul general al PSD Mihai FIFOR a răspuns că, deși a pierdut în această etapă, formațiunea de guvernământ nu și-a pierdut majoritatea parlamentară. Partidul Social-Democrat are majoritate în cameră la momentul acesta. Este o zi în care nu am avut toți oamenii prezenți în sală sau am avut oameni care nu au avut cartelele de vot la ei și, prin urmare, nu și-a exercitat votul și de aceea nu apar în Noi vă spun că avem majoritate și că, și că nu trece moțiunea. Asta e tot ce pot să vă spun. Pentru ca moțiunea să fie adoptată și să provoace demiterea cabinetului e nevoie de cel puțin 233 de voturi. Decizia de astăzi privind calendarul procedurilor s-a luat cu 194. Ludovic Orban, președintele PNL. Opoziția are majoritate în Parlament. De asemenea, s-a demonstrat clar că guvernul Dăncilă este în minoritate în Parlament. De asemenea, s-a dovedit astăzi că în ciuda tuturor tertipurilor mizerabile la fel de optimist este deputatul USR Stelian Ion. A fost foarte clar că au pierdut majoritatea în Parlament și în Camera Deputaților și în Senat, deci în ședința reunită. A fost un test important al nostru al opoziției pe care l-am trecut cu brio. Amplul proces cognitiv promis de Felix Bănilă după ce Claus Iohannis i-a cerut demisia a durat o zi. Procurorul șefal de Dicot a renunțat astăzi la post, iar președintele a semnat repede decretul de eliberare din funcție. Criticat vehement din cauza felului în care instituția s-a coordonat cercetările în dosarul Caracal, Felix Bănilă spune că s-a hotărât după discuții cu Procurorul General și cu Ministrul Justiției. Într-un comunicat, Felix Bănilă afirmă că nu se consideră vinovat, dar că pleacă de la conducerea parchetului antimafia pentru a reduce presiunea asupra procurorilor. Anca Gredinaru. Felix Bănilă spune că a decis să demisioneze în Purtate portate cu procurorul general al României, cu ministrul Justiției, dar și cu membrii secției de procurori din cadrul CSM. Demisia nu vine pe fondul faptului că nu mi-aș fi făcut datoria și că nu mi-aș fi pus toată priceperea, profesionalismul și buna credință în exercitarea funcției, dar consider că la acest moment demisia mea este absolut necesară pentru a oferi colegilor mei posibilitatea de a-și continua activitatea într-un climat lipsit de presiune și a justificat Felix Bănilă decizia. Anterior, ministrul Justiției a reproșat șefului DICOT că nu a venit în ultimele luni cu propuneri concrete pentru modificarea legilor, astfel încât procurorii DICOT să poată interveni mai repede și mai ferm în lupta cu grupurile interlope și cu curețerele de trafic de persoane. Ana Bircial e imputat lui Felix Bănilă și felul în care procurorii DICOT au coordonat aducerea familiei Melencu la UDIERI. Să mai spunem că inspecția judiciară a început cercetarea disciplinară a procurorului din Caracal care pe 26 iulie nu a permis intrarea în casa lui Gheorghe Dincă până la ora 6 dimineața. Alexandra Măceșanu, o tânără din Olden sunase de mai multe ori la 112 din casa lui Dincă și anunțase oficialitățile că a fost răpită. Inspectorii magistrații l-acuză pe procuror de exercitarea funcției cu gravă neglijență. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Consumul de alcool în rândul tinerilor din România s-a redus cu o zecime în ultimul deceniu. A scăzut însă și vârsta la care ei încep să bea. Aproape 80% dintre minori au încercat alcoolul cel puțin o dată, iar jumătate înainte să împlinească 13 ani. Datele sunt incluse într-un sondaj prezentat de Asociația Berarii României, care a lansat o nouă ediție a campaniei Alcoolul nu te face mare. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Alcoolul nu trebuie să-l consumăm deloc, cel puțin nu de la vârsta asta. Are doar efecte negative asupra noastră. Așa spune radu elev la Colegiul Național Emil Racoviță din București. De altfel, toți tinerii știu că nu le face bine consumul de alcool. Asta nu înseamnă că și stau departe de băuturile alcoolice. La banchet mi-au pus să frape. Mi-am dat seama că e ceva pus acolo și n-am mai luat. Nu am băut niciodată să mă îmbăt să merg pe patru cărări. Mai au câte o puriță de la părinți. Ci da, da. A fost bun. Nu e ca bere sau ca altceva. Adică încerc și berea. Da, nu-mi place. unii care consumă zilnic. Da, spatele <laughs> de Băiatul cu șapca se numește Antonio, are 16 ani și mi-a vorbit cu lejeritate despre băuturile pe care le-a încercat. Vin, whisky, bere, poți zice că de toate. Ce vârstă aveai când ai încercat prima oară? 11 ani, puțin vin. 3 pahare. Ba chiar își amintește de un coleg care a avut de suferit din cauza consumului de alcool. Ne-am speriat toți pentru el, nu se simțea deloc bine și am chemat salvarea pentru el. Nu mai știu despre el nimic pentru că s-a mutat din școală la președintele Federației Asociațiilor de Părinți din București, le cere polițiștilor să se implice mai mult. Eram într-un mare de magazine, zona unirii, la ora 11 seara, un grup de copii, sub 14 ani, își umplau sacoșele cu tărie. Cei mai importanți sunt părinții, spune psihologul Silviu Ioniță, care le recomandă acestora să găsească pentru copii alternative sănătoase pentru petrecerea timpului liber. Anul acesta, campania „Alcoolul Nu Te Face Mare le propune tinerilor un curs inedit. Am introdus cu acest curs de robotică, ca un model. Cum ar putea copiii să-și găsească un grup de prieteni cu alte valori, implicându-se în construirea unor roboti personal. Mesajul campaniei va ajunge la tineri pe ritmuri muzicale. Am venit cu să o dăm tare Să știi că alcoolul o să te facă mare Of, nu mai bea mai mamă, că se apucă tu de trep. Școala mobilă în turda destinată copiilor care nu pot ajunge la cursuri. E vorba despre un microbuz mai încăpător dotat cu materiale didactice. Timp de patru ore, profesorii din școala mobilă fac lecții cu minorii din familii sărace, după cum relatează Elena Blănaru. Școala mobilă merge în comunitățile sărace din Turda după amiaza. Proiectul se adresează elevilor din ciclurile primar și gimnazial care au abandonat școala, spune primarul din Turda Cristian Matei. Un microbuz mai mare, adică un mini-autobuz care este ultra-dotat, cu masă, cu scaune, cu calculatoare, cu monitoare interioare, cu monitoare exterioare, are un mobilier prietenos pentru copii și pentru părinți. Se deplasează, lucrează 4 ore pe zi, de la 14:30 la 18.30. În cadrul acestui laborator sunt două cadre didactice și opt experți formatori. Patru zile pe săptămână este pe teren școala mobilă de luni până joi. Se deplasează în cartierele cu persoane defavorizate și copiii fac teme, teme. În acest proiect au fost investiți 1,4 milioane de euro bani europeni. Fondurile europene, pe de altă parte, se vor acorda în funcție de felul în care statele membre respectă principiile statului de drept. Așa afirmă comisarul european desemnat pentru justiție. Belgianul Didier Reinders a trecut astăzi de audierile din comisiile de specialitate. Proiectele sale au stârnit discuții în contradictoriu între socialiști, pe de o parte, și popularii europeni și cei din gruparea Renew Europe, pe de, pe de cealaltă. Sonia Teodoriu a urmărit discuțiile din Parlamentul European și transmite. Una dintre temele controversate ale audi ieri prin care a trecut belgianul Didier Reinders a fost legată de acordarea fondurilor europene în măsura în care membrele Uniunii Europene respectă statul de drept. Europarlamentarii SD au îndoiel vis-a-vis -vis de această propunere, pentru că se tem că odată pusă în aplicare, va adânci și mai tare convingerea că Europa are două viteze. În plus, afirmă socialiștii, Didier Reinders ar avea un plan să se concentreze mai ales pe țările cu risc, precum România sau Bulgaria. Eurodeputata Carmen Avram. Ce mi s-a părut pericul este că acest, ministru, acest comisar pe justiție mm -hmm. a spus sus și tare că va susține acea adăugare, funcționarea statului de drept la alocarea fondurilor europene și că el va susține acest lucru un nou cadru financiar. Dacă se consideră că nu funcționează statul de drept, se sistează fondurile europene către statul respectiv. Un lucru extrem de periculos pentru că nu s-a reușit încă să se definească ce înseamnă statul mm -hmm. de drept. De cealaltă parte, eurodeputații populari susțin că planul anunțat de comisarul desemnat al justiției prevede controle înăsprite pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Pentru România și Bulgaria ar fi chiar mai lejeră regimul fondurilor europene, pentru că nu ar trece prin verificări suplimentare, atât timp cât există deja mecanismul de cooperare și verificare. Rareș Bogdan. Nu pot decât să mă încadrez în grupul PPE și să spun că mă bucur că a vorbit despre faptul că condiționează acordarea de fonduri europene sau blocarea fondurilor europene pe statele. Pe asta e o chestiune pe care o susținem într-un totul. Grupul Renew Europe salută inițiativa de a condiționa fondurile europene de statul de drept, dar avertizează că atunci când se vor lua măsuri concrete, trebuie protejați beneficiarii. De la Bruxelles, Sonia Teodoriu, Europa FM. Nu vor exista controale vamale la sau în apropierea frontierei dintre Republica Irlanda și Provincia Britanică Irlanda de Nord, așa susține premierul Boris Johnson, care și-a prezentat astăzi propunerile privind modificarea acordului Brexit. După cum relatează Liliana Nicolae, el a spus că a făcut un compromis și că așteaptă același lucru din partea Bruxellesului. The Good Friday Agreement. Indiferent de circunstanțe, nu vom avea controle la sau una apropierea frontierei în Irlanda de Nord. Vom respecta procesul de pace și acordul din Vinerea Mare, a declarat liderul britanic, făcând referire la acordul de la Belfast, semnat în 1998, care a permis încheierea conflictului nord-irlandez. Boris Johnson a prezentat propunerile privind modificarea acordului de Brexit la conferința partidului sau de la Manchester. Premierul britanic exclude o nouă amânare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană pentru că el, ar fi prea Planul propus este un compromis, apreciază premierul britanic, care speră la un compromis și din partea Uniunii Europene. Reprezentanții Comisiei au spus că, cităm, vor examina propunerile în mod obiectiv în zilele următoare. Problema granițelor irlandeze și cum să evite controalele la frontiera dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană a fost un punct cheie al negocierilor pentru Brexit. Sport acum Vasile Constantin. Bună seara, Real Madrid nu scapă de ghinionul accidentărilor. galactici l-au pierdut pentru cel puțin două luni și pe Nacho. Fundașul polivalent, titularizat în acest sezon, fiindcă Marcelo și Mendy sunt indisponibili, s-a accidentat în meciul cu FC Bruges în a doua etapă a Ligii Campionilor. El a suferit o leziune la ligamentele genunchiului. Amintim, Real a scos doar o remiză aseară pe Bernabeu 2-2 după ce FC Bruj a condus cu 2-0 la pauză. Runda de Champions League continuă astăzi cu 8 partide. La ora 19 .05. Genk, la care sunt legitimați Ianis Hagi și Vladimir Screciu, o va întâlni pe Napoli, iar Slavia Praga, cu nicușor Stanciu titular, o are în față pe Borussia Dortmund. De la ora 22, derbiul serii este FC Barcelona Internaționale Milano. În celelalte partide, deținătoarea trofeului, Liverpool, o primește pe Salzburg. Benfica merge la Zenitza în Petersburg, Leipzig va juca acasă cu Olympique Lyon, Chelsea se luptă în Franța cu Lille, iar Ajax, la care evoluează Răzvan Marin se confruntă cu Valencia, în Spania. Eugen Agoe este noul antrenor al lui FC Hermannstadt. Fostul tehnician al lui Dinamo l-a înlocuit la echipa sibiană pe Costele Nache, care a demisionat în urma rezultatelor slabe. Cu trei victorii, un egal și șapte înfrângeri, Hermannstadt este pe locul al 12-lea în Liga 1. Amintim, antrenorul de 52 de ani a hotărât de recent să își reia activitatea după infarctul suferit în luna iulie în timpul partidei Dinamo-Craiova. Noua Zeelandă a zdrobit Canada cu 63 la 0 la Cupa Mondială de Rugby din Japonia. Meciul s-a jucat la Oita în grupa B, iar campioana în a reușit cea mai mare diferență de scor de până acum în ediția actuală. All Blacks au bifat 9 eseuri, dintre care unul de penalizare și l au transformat pe toate, primind la final și punctul bonus ofensiv. Astăzi a jucat și partida Franța-Statele Unite ale Americii, câștigată clar de Coco și Galici cu 33 la 9. Mâine sunt programate două confruntări la Pune Mondială de rugby, Georgia, Fiji în grupa D și Irlanda, Rusia în grupa A. Punem punct aici jurnalului de seară. începe acum Piața Victoriei astăzi cu Moise Guran. Și Raluca Turcan este aici prin vicepreședintele PNL după o zi parlamentară foarte lungă în care s-a hotărât totuși că nu vom avea moțiunea de ziua a 6 Va fi săptămâna viitoare.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 Pornește, du-te, Vino. parchează, stai, virează, alimentează. Nervo Calmin. Nu uita, așteaptă, alege, confirmă, grăbește, apelează. Nervo Calmin. Întreabă, comandă, șterge, răspunde, cumpără. Nervo relaxare. Păstrează-ți cumpătul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. N-ați înfundat? Vibrocil Actilong te ajută să scapi în viteză de senzația de nas înfundat Începe să acționeze în două minute cu un efect ce durează până la 12 ore Vibrocil Actilong este bine tolerat chiar și de către persoanele cu mucoasa nasului sensibilă Vibrocil Actilong, desfundă nasul rapid Respiră viața Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul Se aplică un puf în fiecare nară de 3 ori pe zi, maximum 7 zile Nu utilizați în timpul sarcinii